До величної твердині на високій горі, яку умивали з півночі Няріс, а зі сходу Вільна, стража не допускала сторонніх на постріл з лука. Іноді можна було побачити мисливські виїзди молдавського господаря, який полюбляв товариство перекопських мурзаків. Родинні прогулянки дочки Вітов та Софії і її юного сина – великого московського князя Василя Васильовича у супроводі старого Бориса Олександровича Тверського, який приїхав сюди чомусь із своєю сестрою-красунею княжною Анною. Щодня можна було побачити князя Семена Гольшанського, та до нього підступити ніхто не мав змоги. Він у товаристві Тевтонських комтурів виїжджав з тісних провулків за город на Левади над Вільною, справляти герці. Свидригайла чи що кого-небудь із русинських князів не видно було ніде, хоча про те, що вони перебувають у замку Гедеміна, знали всі. Ішло вже до глухої осені. Осташкові треба було повертатися додому, поки не захопила зима. Вертатися, не виконавши і важкового доручення. Не дізнавшись, Чому відкладається коронація і що замишляє Свидригайло? Аж одного дня заговорили в голос, що до Німана наближається кортеж Ягайла. Почали рихтувати торгові фургони. Осташко поклав ще почекати приїзду короля. Щось при ньому та вирішиться. А було так. Вітовд, занепокоєний тим, що не приходять віденські посли, слав гінців до великого магістра Тевтонського ордену Руздорфа, через землю якого мав проїхати кортеж з коронами. Відповіді не діждався, та несподівано прибув до вільна сам Руздорф. Він радив Великому князеві терпеливо чекати, затаївши перед ним, що посли повернулися до відня, не дійшовши навіть до Тургії Руздорф сам вилів їх завернути після того, як до нього прибули повірники Сигізмунда, побиті, обдерті, з глибокими ранами на зап'ястях від збитих по дорозі кайданів. Вітовт саме лаштувався до виїзду на Німан, де на нього чекав кортеж Ягайла. Дорогою, обтиканою з обох боків прапорами та гербовими щитами, Рушили вони з Руздорфом у супроводі ескортів на зустріч королеві. Ягайло завжди розгублювався у присутності Вітовта. Розум і хитрість литовського князя були сильнішими від жорстокості польського короля. Вийшовши з карет, попрямували по мосту одній одним на зустріч. Ягайло з Олесницьким – Вітовт з Руздорфом. Руздорф. Я прибув довільна з тим, щоб примирити вас, королю, і Великий князю. Олесницький мовчки зміряв поглядом великого магістра, мовчав. Я Гайло. Що ти затіяв, дорогий брате? Повір мені, що корона зменшить, а не помножить твою велич. «Між князями ти єси перший, між королями будеш останній». «Що за честь, подумай сам, у похилому віці увіншувати голову золотом і кількома дорогоцінними каменями, а цілі народи віддати жахові кровопролитної війни». «Я аж до корони», – твердо відказав Вітовт. «Візьми мою», – благально простягнув руки Ягайло, – тільки розійдімося у мирі. Солодко миру просиш у брата, давлячи його за горло. Я жду корони, яку не повернуть твоїм спадкоємцям спадкоємці мої. Не діждейся, великий князю, виплюнув Олесницький крізь стиснуту підкову губів. Великий магістре! Єпископ помахав перед Роздорфом з горбком паперів. «Раніше треба було миротворити нас. А тепер ваша карта бита. Ось листи Сигізмунда до Вітовта. А корона? А ви цього ще не знаєте. У скарбці на Вавелю». Усі глянули на Вітовта. На його обличчя поволі наповзла жовтава Павлока, і коли обволокла все лице, шола до підборіддя, залишивши тільки риску губів, великий князь простогнав. Води! «Мостці пани!» – мовив Руздорф. «Моя дипломатична місія закінчилася. Віднині розмовлятимемо з силою». Він повернувся і подався мостом до свого ескорту. Вітовт поволі вмирав у Тракайському замку на руках у дружини Юліани. Так згасає масивна свіча, догоряючи до чашечки канделябра. Крізь відчинені вікна долинало шемрання хвиль тоториського озера, що обмивало острів замком, у якому пролітував великий князь п'ятдесятиліть. «Корону!» Шепотів він, прокидаючись із забуття. У сусідній залі сиділи Ягайло і Олесницький. За два дні до святого Михайла Вітов сказав покликати короля. Він віддав йому ключі від великокняжих замків і разом з ними владу, яку відібрав у Ягайла піввіку тому. Того ж дня до замку Гедеміна увійшов і своїм загоном Федір Острозький. Того ж дня Свидригайло підписав воєнний трактат з Русдорфом і приймав через послів і особисто від литовських та руських князів, бояр і державців присяги на вірність. Осташко присяги не складав. Він віддав Свидригайлові листа від Ивашка і ждав, що повість князь. Скажи Бояринові, що Борис Олександрович Тверський не слабший від Костянтина Новгородського. Але Костянтин ближчий нам, ніж Тевтонський магістр, витримав Осташко погляд князя. Пам'ятаю тебе з Луцька, відказав спокійно Свидригайло, і важко знає, кого брати собі в помічники. А ти не знаєш. Одну спину має людина, а не дві, і одне обличчя спиною спирається на друзів, лице підводить на ворога, інакше перемогти не може. Хто ж буде твоїм другом у битві з Ягайлом, Тевтонець чи Тверський Ратник?